152. Mahavira și salvatorii lumii Deși Mahavira a fost contemporanul său, deși au cutreierat același locuri și au frecventat același medii, Buddha nu l-a întâlnit niciodată. Nu cunoaște motivele pentru care el a hotărât să le evite pe cel mai puternic și mai original rival al său, singurul care a reușit să creeze o comunitate religioasă ce supraviețuiește și azi. Se pot remarca unele asemănări între carierele și orientările spirituale ale celor doi maestri. Amândoi aparțin castei aristocratice militare. Kshatria, și ci că aceeași tendință antibrahmanică vizibilă încă din primele upanishade. Amândoi sunt eretici prin excelența că cineagă existența unui zeu suprem și caracterul revelat al vedelor și denunță inutilitatea și caracterul crud al sacrificiilor. Dar pe de altă parte ei se deosebesc prin temperament și în cele din urmă doctrinele lor sunt de neconciliat. Spre deosebire de budism, jainismul n-a început printr-o acțiune de propovăduire a lui Mahavia. Acesta nu era decât ultimul dintr-un șir legendar de Tirtam literal, făcător de vad, altfel spus, înainte mergător, vestitor ai mântuirii. Tirtamkara se scrie T-I-R-T-H-A-M-K-A-R-A. -A -A. Nota 5. Dar foarte curând budiștii au proclamat și ei un întreg șir de Buddha. Închei nota. Primul, r -Saba sau Adis Shvara, maestrul inițial, ar fi trăit cu miliarde de ani în urmă, mai întâi ca prinț, apoi ca ascet, înainte de a intra în Nirvana pe muntele Kailasa. r se scrie R-Sh-A-B-H-A. Biografiile legendare ale altor 21 de Tirtamkara urmăresc îndeaproape același model, care nu e altceva decât viața lui Mahavira, transfigurată în paradigmă. Toți sunt prinți la origine, renunță la lume și întemeiază o comunitate religioasă. Cercetătorii recunosc o anumită istoricitate, vieții celui de-al 23-lea Tirtamcara. Parșva, fiul unui rege din Benares, el ar fi părăsit lumea la vârsta de 30 de ani, ar fi atins știința. Parșva se scrie P-A-R-S cu accent ascuzit V-A. Și după ce ar fi fondat opt comunități, s-ar fi stins după vârsta de 100 de ani pe vârful unui munte cu două secole și jumătate înaintea lui Mahavira se bucură și în zilele noastre de opoziție excepțională, în cultul și în mitologia religii jainiste. Mahavira era fiul lui Siddhartha, căpătenia unui clan nobil și al Trishalei, care se înrudea cu dinastiile domnitoare din Magada. Dar legenda inserează nașterea lui în cadrul tradițional al nașterii mântuitorilor lumii, cel care trebuia să fie al 24-lea și ultimul Tirtam Kara, hotărăște să cobare pe pământ pentru ca să restaureze doctrina și dezăvârșirea morală la comunităților întemeiate de Parșva. El se încarnează în pântecul Devanandei, soția unui brahman, dar zii au strămutat embrionul în pântecul unei prințese din Magada. O serie de vise profetice anunță cele două mame nașterea unui mântuitor, Kakravarti, se scrie C-A-K-R-A-V-A-R-T-I-N. Și la fel ca în cazul nașterii lui Buddha și al lui Zaratustra, o mare lumină strălucește în noaptea nașterii lui Mahavira. Copilul a primit numele de Vardamana, cel înveșulgat, și asemenea lui Buda a trăit o viață de prinț, a căsătorit cu o feceară nobilă și a avut un copil de la aceasta. Vardamana se scrie V-A-R-D-H-A-M-A-N-A. -a -a -a. La moartea părinților, când avea 30 de ani, după ce primește încuvințarea fratelui său mai mare, Vardamana în partea tot avutul, părăsește lumea și îmbracă haina de călugăr rătăcitor. După 13 luni, el renunță la purtatul veșmintelor și aceasta este prima inovație care îl desparte de tradiția transmisă de către Parșva. Gol, înveșmântat în spațiu, el se dedică timp de 13 ani celui mai riguros ascetism și meditații. În fine, după îndelungate mortificări și după două zile și jumătate de reculegere, într-o noapte de vară, sub un copac, sala, pe malul unui fluviu, dobândește tot știința. El devine astfel un jina, învingător. Adeții lui vor lua mai târziu numele de Jaina, dar este cunoscut mai ales sub numele de Mahavira, marele erou. Timp de 30 de ani, apoi, el continuă să ducă o viață rătăcitoare, propovăduindu și doctrina în regatele Magada, Anga și Videha din câmpia Gangelui. În perioada musonului, asemenea altor religioși, Mahavira popozea în preșurimile unui oraș. A murit la vârsta de 72 de ani la Pava, lângă actualul Patna. Data când a intrat în nirvana este controversată. 468 înaintea erei noastre după unii, 477 după Iacobi și Schrubing, în orice caz cu câteva ani înainte de nirvana lui Buddha.